Då vill jag hälsa dig välkommen till ett nytt program med nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in nyheter som har kommit till mig under veckan eller tiden som har gått. Jag börjar med att läsa en eh, artikel som var publicerad i Världen idag den 23 maj. Det är Ruben Agnarsson som... Eh, i rubriken säger vem bryr sig om att det har varit 100 000 döda i Sri Lanka. Ja, det är en fruktansvärd katastrof som har varit där, men eftersom Kina då har sålt vapen till Sri Lankas regering och dessutom sitter med i FN:s människorättsråd så blev det inget uttalande. Ja, så kan det gå när konsensus ska avgöra vad som är sant och rättfärdigt och rättvist eftersom tyranni stater, förtryckande regimer och diktaturer tyvärr är i majoritet i FN så blir resultatet ofta därefter skriver Ruben Agnarsson. Och så fortsätter han med det enda land som FN:s människorättsråd tycks kunna enas om att kritisera, det är Israel. Den politiska kohandeln i FN har ofta skett på Israels bekostnad. Under det kalla kriget antogs många antisraeliska resolutioner, men när Berlinmuren föll och Sovjetunionen kollapsade togs en av de mest uppmärksammade bort, nämligen den som fastslog att zionism är rasism, men den har alltså tagits bort. Även på senare år så har flera Israelkritiska FN-resolutioner tagits fram utan att europeiska demokratier röstat emot dem. Att så många går med på att svälja de häxebryggdor som länder som Zimbabwe, Kuba och Sudan lyckas prestera om mänskliga rättigheter, det avslöjar sakernas tillstånd i världen. Och det skriver Ruben Magnusson i tidningen Värden idag. <tills> Samma tidning skriver också om judehat och terroristkärlek Det är Mats Thunehag som publicerar tabeller och statistik Över hur olika länder står vad det gäller antisemitism Och till exempel ett land som Spanien Där 21% var negativa till judar 2005 Så har det nu mer än fördubblats till 46% i Polen har det gått från 27 till 36 och ifrån Ryssland eh, 25 till 34. Frankrike är från 11 till 20. Det är bara Storbritannien och USA som det är likadant. Det är alltså 8 procent ungefär som har en negativ syn på judar. Resten av befolkningen är alltså <coughs> positiv till EU de kontakter vi USA har med Israel. Tittar man i de muslimska länderna vad de tycker om judar så i Libanon är 97 negativa, Jordanien 96, Egypten 95, Pakistan 76, Turkiet 76 och Indonesien 66 av befolkningen är negativa till judar. Den största ökningen av negativa håll den negativa hållningen gjetern bort om kristna ja den finns i det land som kämpar för att komma in i EU nämligen Turkiet. Där har den negativa attityden stigit från 52 till 74 under de senaste 4 åren. Så där är det inte lätt och kommer inte att bli lätt att vara kristen. Så må Summa sommarrum skriver Mats Tunehag den ökande antisemitismen i Europa borde få stora och bullriga väckarklockor att ringa. Judehatet och stöd för terror då bland israeliska ämnar gör det mer än förståeligt att Israel behöver ett eget starkt försvar. Det minskande stödet bland muslimer för terrordåd mot oskyldiga civila, ja det är välkommet. Men det är faktum att 112 miljoner muslimer fortfarande anser det befogat med terroråldr innebär att det fortfarande finns stora anledningar att kritiskt granska islam och islamska företrädare skriver Mats Tunehag i Tingenvärden idag. I Tinjens dagen så är det en en stor artikel det är så att i Jerusalem har man bestämt att vissa delar utav Jerusalem även där vi i Siloadammen eller Silvan som det heter så ska man bygga arkeologiska parker för utgrävningar och där människor kommer och kunna komma och titta. Och Isrell utnyttjar nu arkeologi för att stärka sitt grepp om den här omstridda delen utav Jerusalem. Den senaste brännpunkten är just Silvan eller som vi är vana att kalla det Siloam. Jerusalem är det kanske det svåraste problemet i den eh, israelisk-palestinska konflikten. Flera tidigare försök att sluta fred har ju stupat på just den frågan. Och i väntan på en permanent lösning så försöker Israel att stärka sin ställning i, i östra, alltså det palestinska Jerusalem. Och nyligen så kom det just den här planen på att bygga vandringsleder och turistanläggningar Och nio nya nationalparker vill man ha fram Och naturligtvis så blir det kritiskt ibland den palestinska befolkningen Utgrävningarna i det som vi kallar för Davidstad, alltså det äldsta området i Jerusalem Det står i centrum nu för den här kontroversen Kommunen har utfärdat rivningsorder för 88 stycken palestinska svartbyggen som man kallade för i området Bustan just vid Siloam-dammen. Och husen ska bereda plats då för en ny turistattraktion. Och det här har ju då blivit som sagt bråk om man säger att eh, det är svartbyggen de ska rivas palestinierna och sin sida hävdar att vi har försökt att få byggnas sist men vi har förvägrats det och så har vi tvingats att bygga i alla fall och så står då ord emot ord. Det är ju så att Israel ser ju hela Jerusalem som sin huvudstad. Men palestinierna gör anspråk på den östra delen som huvudstad i en tänkt framtida stad. En rad fredsinitiativ genom åren förespråkar en återgång till ungefär det som vi kallar för 67 års tilleståndslinjer med Israel och en palestinsk sida vid sida och något arrangemang i Jerusalem så att båda kan ha sin huvudstad där. Israels nye utrikesminister Avigdor Lieberman, han vill inte gå tillbaka till gränserna för sex dagars kriget. Han säger att en återgång idag till 1967 års gränser, det skulle ju inte avsluta konflikten. Det skulle inte garantera fred eller säkerhet. Det skulle bara flytta konflikten innanför 67 års gränser, säger alltså Lieberman som är Israels nya utrikesminister utrikesminister. Och det är ju så, det är ju inte bara Jerusalem som det handlar om eller områdena där utan det handlar om judarna och judarna ska då enligt vissa fördrivas ut ur landet. De ska inte ha rätt att vara där längre. Så det är problemet eh som man står inför där nere. Demjanjuk, den tidigare tyska lägerfången Jon Demjanjuk. Han har utlämnats från USA till Tyskland och där förväntas han att ställas inför åtal för att ha mördat 29 000 judar i koncentrationslägret Sobibor. Han var alltså den förre nazistiska lägervakten och det har stått en strid om att USA skulle överlämna honom till Tyskland och man har för, för förhalat den här processen under lång tid men nu är han alltså återbördad till Tyskland han är 89 år så det är en gammal man som det handlar om och vi får ju se han är sjuk han fördes ju inpå Bår till Tyskland så vi får väl se hur det hela avlöper med rättegång och så mot den här gamla mannen. Som rättvisan i alla fall till slut eh, hann ifatt. Så har Israels första och äldsta kibbutz, det är den som heter Deganya, den firar eh, 100 år och de Ganja där brukar jag bo när jag är med på Chalon Tours resor och vi guidar där nere i i Mose fotspår och så så brukar vi bo där på Kabotsen De Ganja Och det står lite där eh, ifrån den här dagen, det dygnet när man kom så har man skrivit i sina anteckningar Vi kom till om juni för att grunda en oberoende bosättning av judiska arbetare på nationell mark, ett samhälle utan exploatörer eller exploaterade en kommun så sa man då när man då kom för 100 åren. Så står det alltså i anteckningarna från den 28 oktober 1910. Det är 10 män och två kvinnor som kommer ridande över Jordanfloden för att grunda den första kibbutzen Degania. Och det här blev ju sen startskottet för hela den israeliska kibbutsrörelsen. Den vackra tanken verkar nu däremot eh, gå mot sitt slut. Det har visat sig att det är ett eh, något förlegat system där alla arbetar så att säga gratis. Man, eh, man får mat och husrum och all service man behöver. Så att... Eh, men det var en tanke då och det har fungerat i hundra år men nu börjar det liksom knaka i fogarna. Man... Eh, eh ger upp mer eller mindre sina socialistiska ideal och börjar att privatisera sin verksamhet. De här kibbutzarna, de kommer att stå modell för Israel både före själva statens utropande och under flera årtionden därefter. Degania blev modellen för hur allt skulle ske. Många ledande politiker har sina rötter i kibbutzen till exempel generalen och statsmannen Moshe Dayan han var den andre bebisen som föddes där. Sen har ju eh Kibbutz Degania den heter egentligen Degania A eftersom några medlemmar tidigare har brytit sig ut ur det här och bildat Degania B som då ligger på andra sidan vägen ner mot Sjön. Den här kibbutzen blev över åren väldigt framgångsrik och med tiden så har allt fler själva velat styra över sina inkomster och utgifter. Och förra året så genomförde därför sen en privatisering på Prov på Kibotsen och nu menar man att nu kommer man att permanenta det här. När man reser in där med turistbussen genom grindarna det första man möter då är en gammal syrisk stritsvang. Den står där som en påminnelse om hur nära Kibotsen var att förintas under självständighetskriget 1948 dussintals personer från Degania och de omkringliggande bosättningarna de dog i kriget som skulle kunna slutat helt annorlunda om det inte hade varit för de här hemgjorda Molotovcocktailarna som man kastade mot stridsvagnarna och därmed kunde hindra dem från att gå vidare det är att se att Kinas utrikesminister Jiang Jieshi har varit på officiellt besök i Israel. Förutom samtal med Israels utrikesminister så hälsar han också på president Simon Peres och statsminister Benjamin Netanyahu. I besöket, ja det var naturligt då det också var ett besök på Holocaustmuseet med Yad Vashem i Jerusalem. Och eh, utifrån den kinesiska utrikesministern hade också ett eh, annat önskemål han ville absolut se födelsekyrkan i Betlehem. Kina är ju en stor handelspartner till Israel nu sen eh, en tid tillbaka och eh, därför vill man nu knyta de här kontakterna lite närmare med varandra. Ja, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson på återhörande. Jag önskar dig shalom och lehitra åt.